Ekonomikoki, batez ere, noski. Ez du nabarmendu diru diru augmenturik. Profesionaltasunen, e, langileen profesionaltasuna egiaztatu, e, adibidez e, mekanizazioan edo soldagintzan, ba, profesioiek e, ofiz, ofizialtasuna ematia. Horrez Or, gaine soldatake o, -o izango ziren ez eta estatuaren nivel basoen daude. Fomaitu voye eh? esto ez la sin es con negociosiaketarik eh? pasaden urte de, urte aurretik ez dago la negocio austriako eh multinazionala hondi baten eskuan gaude eta bueno ba beraien, eh, beraien eskuetan gaude orain no, eh, batez ere